що потребують систематичних студій. Безумовно, з тим не можна не погодитися. Підведемо деякі підсумки. Дослідники української душі одностайно підтверджують її емоційно-почуттєвий характер, кордоцентричність, що відносно зменшує роль раціонально вольової компоненти у проявах національного характеру. Це спричиняє особливу значущість у життєдіяльності українця – Рефлексивних світосприймальних настанов, які увнутрішнюють надзверхні явища За рубрикацією Ясперса, особливо поширеними, є активно рефлексивні настанови на насолоду життя та самоформування А також безпосередня рефлексивна настанова, на базі якої переживана мить сприймається як домірна вічності, а теперішність стає самоцінною Ця остання настанова нерідко забарвлена ентузіастичною компонентою, яка інколи переростає у самостійну настанову з її відданістю безмежному. У зв'язку з тим, українська душа не схильна до такої активно-рефлексивної настанови, як аскеза Послідовне тривале зречення будь-якої втіхи не солоде життям. Нація попри релігійну формацію душі, що йшла з Візантії, а також трагічний історичний досвід демонструє величезну життєлюбність і життєздатність з орієнтацією на сьогодні, а не на трансцендентну далечінь. Мабуть, недоречно повністю виключати споглядально-рефлексивну настанову української психіки, як це робить Кульчицький. Наявність її підтверджує хоча б багатовічна традиція філософської рефлексії на Україні, зокрема, і від учених Києво-Могилянської академії, Сковороди до сьогодні, а також запропоновано читачеві ця книжка, де враховується, безсумнівно, і самоспостереження, тобто маємо рефлексію споглядального типу. Але релятивна перевага Рефлексивних настанов української психіки свідчить лише про те, що вони виразніші, ніж в інших народів. Предметові настанови українця не привертають до себе особливої уваги ні своєю наснагою, ні частотою появи. Та з цього не випливає їхня менше вартість в окресленому відсотку у рамках даної етногрупи або ж щодо інших винятково споглядальний характер. Предметових настанов українця, як це твердий Кульчицький, доволі сумнівний. Подані на користь цього аргументи часом слушні, але не всі вони беззаперечні. Це сталося тому, що автор розглядає українську душу у її всезагальності як дуже сильну абстракцію, незважаючи на її особливі прояви залежно від історично мінливих, соціально-культурних умов, а також не враховує усієї різноманітності її конкретного втілення, пов'язаного, зокрема, з індивідуальним генотипом, особистим підсвідомим тощо. Отже, метод історично-генетичного аналізу Кульчицького доцільно дещо скоригувати на засадах методу соціально-культурної антропології, що його розробляє цимбалістий. Під цим кутом зору чинники психічної структури українця залежно від конкретної ситуації формують як споглядацьку напрямленість предметових настанов, так і активну, навіть надактивну. Справді, перевага емоційно-почуттєвої душевної компоненти над розумово-вольовою в одному випадку може завадити виваженому перетворенню зовнішнього середовища через, скажімо, спалах негативних емоцій аж до ефектів. Але в іншому Емоційно забарвлюючий намір, така перевага сприяє пристрастній надактивній праці, що є запорукою успіху. Це саме, але навіть виразніше, відбувається і за умови поєднання активної предметової настанови з активною рефлексивною настановою. Коли сформування відбувається у трудовому процесі, що стає справою честі або ж улюблена праця, поєднуючись з творчою ентузіастично забарвленою компонентою, приносить на солоду. У цьому ж напрямку діє і наскрізь позитивне українське колективне несвідоме, як довіра до доброї неньки природи.